Faptele Apostolilor, capitolul 9 și versetul 18 Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Toată lucrarea pe care a făcut-o Anania era o lucrare a credinței întemeiată pe cuvântul spus de Domnul Isus. Numai astfel de lucrări sunt urmate de binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Anania a fost vasul ales de Dumnezeu pentru ca să confirme lucrarea dumnezeiască petrecută în inima lui Saul. A fost nevoie de acest lucru. Nu cu toți credincioșii se întâmplă la fel. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Ținta însă este aceeași. Chiar în clipa aceea, lucrarea Domnului se face îndată ce sunt împlinite condițiile și se vede așa cum se vede lumina în întuneric. Stând în prezența Duhului Sfânt, ceva se petrece și în tine, dragul meu, în clipa aceasta. Lucrarea Duhului Sfânt este permanentă. Fiecare clipă este o limpezire și o înălțare pentru omul credincios, pentru cel născut din nou. Au căzut de pe ochii lui un fel de solzi. Fiecare om are solzi pe ochi, chiar și după întoarcerea lui din păcat la Dumnezeu. Însă în clipa când este întărit și pregătit pentru o slujbă, solzii cad. Cât de mare a fost bucuria lui Saul după ce și-a recăpătat vederea fizică, e greu de închipuit. Prima față pe care a văzut-o a fost cea a fratelui Anania, omul de care s-a folosit Domnul Isus ca să-i introducă în biserica sa pe acest nou mădular, Saul. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce vezi, iei hotărârii bune. Când te cercetează Duhul Sfânt, te scoliute din ale tale și te duci să împlinești cele spuse de Dumnezeu. Duhul Sfânt cercetează numai pe cei care nu-i pun condiții, care doresc sincer adevărul. Când nu ești convins de un lucru, chiar dacă îl faci, nu are urmări binecuvântate. Cu cât mai puțin vei fi binecuvântat când ți s-a făcut ceva în stare de inconștiență. Și a fost botezat. Botez înseamnă afundare. Când te scoli conștient, atunci te afunzi în Hristos, atunci poți să împlinești poruncile Lui. Botezul în apă trebuie să fie făcut chiar dacă în lăuntru s-a făcut botezul real în moartea lui Hristos. Botezul în apă arată simbolic botezul real, afundarea în moartea Domnului Hristos prin credință. Botezul în apă este o mărturie văzută a unei lucrări nevăzute, este dovada văzută a ascultării de Dumnezeu și a supunerii omului față de cuvântul său. Botezul în apă este un semn văzut al credinței. Fără credință nimic nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. Despre botezul lui Saul se poate vorbi mult. Este însă semnificativ faptul că actul acesta a fost îndeplinit într-o simplitate uimitoare, nefiind adunată toată biserica din Damasc, deși era vorba de botezul unei persoane deosebite în fața cerului și în fața pământului. Saul, marele rabin convertit, devenit Pavel, marele apostol al lui Hristos. La săvârșirea acestei lucrări a luat parte Anania, Saul și cei din casa lui Iuda în care se afla. De aici înainte, Saul era pregătit pentru noua viață de ucenic al lui Hristos, pentru creșterea lui duhovnicească, sub călăuzirea Duhului Sfânt, pentru lumina descoperirilor dumnezeiești pe care Mântuitorul său îi le va da în vederea împlinirii slujbei la care a fost chemat. Nu multe cuvinte ne-a dat Dumnezeu, ci unul singur Fiul Său Hristos. El vrea să pricepem de plin și nu greu lumii. Lumina adevărului frumos, Lumina adevărului frumos, El vrea să pricepem de plin și nu gre. Versetul 19. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. sau l-a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Mai întâi spunem câteva gânduri duhovnicești în legătură cu hrana. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Trebuie împlinite condițiile arătate de cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să avem putere, lumină, pace și bucurie. Puterea și cea fizică și cea duhovnicească vine numai în urma hranei. Cine nu se hrănește este lipsit de putere, lipsit de bucurie și până la urmă moare. A prins iarăși putere. Puterea duhovnicească trebuie prinsă cu mijloacele pe care Dumnezeu, prin harul său, ni le-a pus la îndemână. Noi trebuie să mâncăm ca să prindem putere. Nu poate să mănânce nimeni în locul nostru. Trei zile nu mâncase Saul și puterea îl părăsise, căci puterea este urmarea hrănirii. De felul cum ne hrănim, atârnă puterea noastră. Și duhovnicește, lucrurile stau la fel. Cine nu se hrănește regulat cu pâinea și apa cuvântului lui Dumnezeu, n-are putere nici pentru lucrul lui Dumnezeu și nici să lupte împotriva ispitelor. Ba mai mult, trăiește într-un într întuneric adânc, fiindcă lumina atârnă tot de hrană fiindcă lumina atârnă tot de hrană. Celui flămând îi se slăbește vederea. În Vechiul Testament citim o întâmplare interesantă. Se spune că împăratul Saul, într-o luptă împotriva filistenilor, dăduse poruncă oștirii lui să postească. După o zi de nemâncare, știrea obosise. Ionatan, fiul lui Saul, nu știa de această poruncă și umblând printr-o pădure, a dat peste miere de albine din care a mâncat, fiindcă era flămând. Îndată ce a mâncat, ochii i s-au luminat. Din pricina foamei nu mai vedea clar. Cu cât duhovnicește vorbind, ne hrănim mai regulat și mai bine, cu atât mai mult ni se luminează ochii duhovnicești și trăim în adevărata lumină. Să nu lăsăm să ne copleșească îngrijorările vieții acesteia și să uităm de mâncarea duhovnicească. A nu te hrăni duhovnicește înseamnă păcat. E un fel de sinucidere, o piedică pe care o punem noi înșine în calea lui Dumnezeu, care vrea să ne pună în lucrarea Lui, dar nu poate din pricină că nu avem putere. Oricât de importante ar fi treburile din jurul nostru, mai important ca toate este hrana. Fiecare om, oricât de ocupat ar fi, tot își face timp să mănânce. Să ne facem timp pentru ca să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Cine se hrănește, trăiește. Nu numai să citim cuvântul lui Dumnezeu, ci să ne hrănim cu el. Cine se hrănește, prinde putere. Cine nu are putere duhovnicească, nu se hrănește cu cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, chiar dacă îl citește și poate că îl și predică altora. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Rămânerea noastră într-un loc sau altul trebuie să fie numai cu ucenicii Domnului Isus. Dacă nu știm unde sunt ucenicii, trebuie să-i căutăm și vom găsi. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Unii cercetători ai Sfintelor Scripturi sunt de părere că Saul, după cele câteva zile de ședere în Damasc, s-a dus în Arabia, probabil la muntele Sinai sau în alt loc liniștit, unde a cugetat adânc la cele petrecute pe drumul Damascului, la adevărurile Evangheliei Domnului Isus Hristos, și la noua lui stare de ucenic al celui pe care l-a prigonit. Și după ce își va întări convingerile în noua învățătură, să pornească în lucrare cu toată puterea și pentru totdeauna. Este știut că natura și caracterul omului nu se pot schimba dintr-o dată, într-o clipă. Chiar dacă schimbarea unică și desăvârșită care s-a făcut în Saul, transformându-l din prigonitor al bisericii în apostol al ei, era o realitate puternică, avea totuși nevoie de o descoperire dumnezeiască în ceea ce privește învățătura Domnului Hristos și a cunoașterii Lui într-o lumină untrică neobișnuită, așa cum scrie el mai târziu. Galaten capitolul 1. Dar când Dumnezeu care m-a pus de o parte din pântecele mai cimele m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-l vestesc între neamuri. Îndată n-am mai întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. Evanghelia propovăduită de mine nu este de o și omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Când a avut loc șederea lui Saul în Arabia, nu știm sigur. Ceea ce știm este faptul că Domnul Isus și-a pregătit în amănunt și în liniște ucenicul, făcând din el un mare apostol care a aprins cu focul Evangheliei întreaga lume civilizată de atunci. Nu de cărări mi a croit cel preasfânt, ci una singură Hristos Isus. Pe el să-l urmăm cât trăim pe pământ Și nu vom rătăci, așa mi a spus Și nu vom rătăci, așa mi a spus Pe el să-l urmăm cât trăim pe pământ și nu vom rătăci, așa mi-a Versetul 20. Și, îndată, a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Frumos început de slujbă. De fapt, Pavel a început cu Isus și a continuat cu Isus și a sfârșit cu Isus. El n-a știut altceva decât Isus. Isus, Isus. Lumina începe să mărturisească existența ei în ce a fost aprinsă. Pentru cel cu adevărat întors la Dumnezeu, prin credința în Domnul Isus și în jertfa Lui, nu este altfel de viață decât să propovăduiască, după darul pe care îl are, pe cel care l-a mântuit, pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a fi propovăduitor al lui Isus Hristos. Aceasta trebuie să fie ocupația lui principală prin trăire, prin vorbire, prin cântare și prin orice mișcare a ființei Lui, să înalțe pe Domnul Isus, Mântuitorul Său, în orice timp și în orice loc. Niciodată nu este prea mult când este vorba de propovăduirea Domnului Isus, pentru că lumea nu-L cunoaște și prin cunoașterea Lui poate omul să ajungă la viață. Isus este Fiul lui Dumnezeu. Nu orice propovăduire despre Isus este adevărată, ci numai aceea care îl înalță ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, care moare pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc. Să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Sinagogă înseamnă adunare. Sinagogile se lăudau ca o lumină, dar nu l cunoșteau pe cel ce este soarele dreptății. Multe adunări creștine din ziua de azi sunt în situația sinagogilor, Domnul Isus trebuie mai întâi propovăduit în adunări. În multe din adunările creștine se potrivește ceea ce scrie în Epistola către Evrei 5 cu 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Nu multe lucrări Tatăl nostru a început, ci una singură Biserica Aici n a chemat, Când din nou ne-a născut Ca dulare Să trăim În ea mă dulare Să trăim în ea Aici ne-a chemat când din nou ne-a născut Ca mădulare să trăim în ea Versetul 21 toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Saul, în urma descoperirii de pe drumul Damascului, a fost pătruns până în adâncul ființei lui de adevărul că Iisus din Nazaret, care fusese omorât de iudei, era viu și că El este Mesia, Hristosul cel adevărat, Făgăduit de Dumnezeu prin proroci. Acest adevăr ardea ca un foc puternic în inima lui și îl silea să-l mărturisească. Această mărturisire la început n-a stârnit împotrivire între iudei din Damasc, ci mirare și uimire, căci ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Ei și-au dat seama că au în fața lor pe unul cu o capacitate deosebită față de aceea a lui Anania, pe care îl cunoșteau ca propovăduitor al lui Isus Mesia. Pavel a întâmpinat de la început dușmânia poporului său încă de la prima sa întâlnire cu iudeii din sinagogi din pricina propovăduirii Domnului Isus Hristos. Faptul că el aducea dovezi din Vechiul Testament că Iisus din Nazaret este Hristosul și aceste dovezi le susținea cu tot focul inimii sale și cu toată iubirea față de neamul său, acestea au stârnit ura și disprețul lor. Ei erau mulțumiți cu ceea ce li se spunea în sinagogă de către cei care erau în frunte. Se complăceau în această moarte spirituală care nu-i deranja în viața lor pământească de afaceri. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd la Ierusalim printre cei care chemau numele acesta și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Lucrarea Domnului, nașterea din nou, când se face în cineva, pune în uimire pe toți și pe prieteni și pe dușmanii. Vorbirea este cel din semn care deosebește viața nouă a celui care a devenit urmașa lui Hristos toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți. Dragul meu, tu ești urmașa lui Hristos? Cum este vorbirea ta, dar trăirea? Când vorbești cu foc, toți rămân uimiți. Focul dă lumină și căldură. Cei care stau în întuneric sunt învăluiți în lumină când vine cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu se poate face o deosebire limpede între viața pe care am trăit-o fără Domnul Hristos, ca vrăjmașa ei lui, și viața nouă pe care ne-a dăruit-o El din clipa întâlnirii cu El, nu suntem cu adevărat creștini. Fiecare om păcătos ca să fie mântuit trebuie să aibă o întâlnire personală cu Mântuitorul Hristos. De la această întâlnire, ca a lui Saul pe drumul Damascului, începe o nouă viață, cunoscută de toți cei cu care ai trăit până atunci. Pe Saul din Tars îl cunoșteau toți iudeii ca prigonitor al lui Hristos și al urmașilor lui. După schimbarea lui pe drumul Damascului, toți l-au cunoscut ca propovăduitor înfocat focata lui Hristos, iar lucrul acesta i-a pus în uimire. Dacă ești creștin, nu poți rămâne ascuns. Nu este el acela care făcea prăpăd? Schimbarea în omul care s-a întâlnit cu Domnul Isus și i s-a predat cu adevărat este o lucrare de netăgăduit. Înainte era un lup fioros care făcea prăpăd în turma lui Hristos, acum este un miel blând și drăgălaș. Înainte alerga cu mult, având pe căile păcatului, acum stăruiește pe calea cea nouă a neprihănirii. Înainte avea o vorbire stridentă și tulburătoare, acum are voce caldă și potolită. Da, cel care s-a întâlnit cu adevărat cu Hristos, orice creștin adevărat, trebuie să fie văzut de toți ca un om nou, schimbat în chipul lui Hristos. Făcea prăpăd în Ierusalim. Ierusalim înseamnă pace sau locul păcii. Nu cumva faci prăpăd în locul păcii? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legații înaintea preoților? Pentru ce mergi tu într-un loc sau altul, să legi sau să dezlegi? Câștigă sau pierde împărăția lui Dumnezeu prin mișcările ființei tale? Stare de mijloc nu există. Dragul meu, nu cumva e legat și tu pe cineva în inima ta, din cei care nu împărtășesc întru totul învățătura și rânduia la partidei tale? Și ai dus cu gura, prin clevetire, la mai mari partidei? Să știi că și tu te faci vinovat de păcatul iudeilor și al lui Saul din Tars, față de Domnul Isus și față de credincioșii săi. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat a prins iarăși putere, Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și în data a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu.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 Ce de plimb și nu greu Lumina adevărului frumos. Nu multe cărării mi-a croit cel preaspânt,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 una singură biserica. Aici ne-a chemat când din nou ne-a născut, Ca mădulare să trăim. school Vom fericiți, ne primim pe deplin, Și-n nu cu rod Dumnezeiesc. și cu rod Dumnezeiesc. Vom fi fericiți, del primim pe deplin, He's referred to as the